Doncs senyores, senyors, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Veia. D'aquesta manera comencem amb nosaltres aquest nou programa que ja vam posar en marxa ahir i avui arribem a la seva segona edició. Això vol dir que no ens han fet fora, amb la qual cosa podem continuar fent alguna cosa aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Veia 91.6 FM, com us he dit, i ara doncs és hora de presentar a les nostres col·laboradores. A la part tècnica tenim a la Raquel Martínez, també tenim l'Enric, que està aquí fent les seves pràctiques i aprenent una mica doncs, com va tot això dels aparells aquí a la sintonia de la ràdio. I també doncs tenim a Polis Liner, molt bon dia. Bon dia, Jordi. A Belencano, molt Hola, bon, dia. bon dia. I a la Chaima molt bon dia. Bon dia. Doncs comencem el nostre programa. Llegó el verano i el asfus se convierte en platino, hermano. Me quedé pegado. Guatemala, Chile, Cuba y colombiano. México se prende claro con mi estilo du... Es raro si te me ya no paro como quiera yo cobro caro si quieres mambo toma si tienes rumba sola no pienses más excusas quiero comerte toda quieren mambo toma si tienes rumba sola no pienses más excusas quiero comerte toda Molt bé, doncs recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de dues vies. Una és la via de telèfon, la 933-345-6454 i l'altra és el nostre mail, informatius, arroba rtb tot i que aquest mes de juliol poca informació donem. Però sí que val la pena que escolteu aquest programa perquè si voleu gaudir de bona música heu triat el lloc més idònic. Així que continuem amb aquest programa. Quiero No piensen más excusa, quiero comerte toda. Si quieres mambo toma, si tienes rumba sola. No piensen más excusa, quiero comerte toda. Si tienes mambo toma, si tienes rumba sola. No piensen más excusa. Un programa on tampoc no hi faltarà la informació, perquè també, doncs, alguna notícia ens de comentar aquestes hores del dia, ara que ja hem paït bé l'esmorzar, ara que ja estem, doncs, tots aquí davant del, de l'auricular o, o, o, o el vostre receptor de ràdio, doncs, escoltant-nos aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Doncs anem a, es a escoltar alguna informació, com per exemple la que ens acosta la Belenca, no? que ens parla de l'estació de Sant Andreu que guanya un premi d'arquitectura. La rehabilitació integral de les estacions de metro de Drassana i Sant Andreu, resultat de la col·laboració de TMB i l'estudi ONA, han estat reconegudes amb un premi internacional de l'Ominós, que posa èmfasi en la figura del client o promotor la volta il·luminada de l'estació de metro de Sant Andreu o la pell blanca de l'estació de Drassanes han estat reconegudes internacionalment. La realització integral de totes dues estacions ha obtingut un guardó d'arquitectura, un de Per aquests premis que ha atorgat l'Associació Professional d'Arquitectes i el Govern de la Regió Italiana del Veneto s'ha escollit aquests premis projectes de l'estudi ONA entre els més de 350 deseleccionats de 52 països diferents. Els guardons, que es lliuren cada dos anys des del 1997, reconeixen la figura del client o promotor, en aquest cas TMB, com a fonamental i estratègica en el procés de construcció. L'accessibilitat, el tractament de la llum natural, la utilització de tecnologies i materials innovadors o la sostenibilitat social i econòmica són alguns dels paràmetres que es valoren en aquests premis. Les estacions guanyadores, la nova imatge de Drassanes a càrrec dels arquitectes Eduard Gutiérrez Jordi i Jordi Fernández, es van estrenar l'any 2009 i inclou la utilització de peces prefabricades de formigó armat amb fibra de vidre de color blanc. D'aquesta manera l'espai de les andanes queda luminós i clar, mentre que per als passadissos s'ha escollit a ser en colors vermells pel que fa a l'estació de Sant Andreu la rehabilitació va acabar el 2010 la intervenció més notòria s'ha fet a la volta de l'estació on un sistema complex de llum i projectors crea diverses escenes i atenció perquè tenim més informació a donar-vos com per exemple que el comerç espera remuntar amb aquestes rebaixes, amb les rebaixes que ja us vam comentar ahir doncs, eh, i el govern promet atacar el top manta Ai. doncs ens ho comenta la Chayma els comerciants de Catalunya esperen poder ser aquesta temporada complicada amb les rebaixes d'estiu i aquest primer cap de setmana ha estat excel·lent, sobretot el dissabte, segons va explicar el secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Freire. Freire va, va afegir que esperen tancar la temporada amb les mateixes dades de l'any passat, uns 800.000 euros, que està dures en una despesa mitjana de 180 per família. Tenim forts estoc i apliquem més descomptes, és a dir, que a un marge més reduït hem de vendre més per assolir la mateixa cifra d'ingrés. Això va declarar el responsable de la Confederació. Pel que fa als negocis integrats a l'Associació de Grans Empreses de Distribució de Catalunya, calculen que les rebaixes es suposaran un augment de les vendes des d'un 3% fins a un 5%. Mentre el comerç revifa, la Generalitat ja ha anunciat que l'última campanya per posar fi al top manta amb la implicació de les direccions generals de comerç, immigració i turisme. La campanya va dirigida a catalans turistes i estudiants sancionals compradors. Coincidint amb el primer cap de setmana d'obertura comercial, la Guàrdia Urbana de Barcelona va fer un dispositiu contra les vendes de top manta, amb dues persones detingudes i 180 actuacions. Cap a 60 agents van actuar al centre, al Litoral, a Sagrada Família i al Parc Güell. Molt bé, i continuem amb d'altres informacions. Ara parlem dels veïns de Sant Andreu que exigeixen que reactivi el projecte Casernes. L'1 de juny de l'any 2006 es va aprovar definitivament el planejament urbanístic que havia de transformar el solar de les antigues casernes de Sant Andreu en un nou barri amb una dotzena d'equipaments i aproximadament 2.000 habitatges. Per fer-ho possible, es va haver de modificar el pla general metropolità i en el mateix planejament es va fixar un termini de 4 anys per executar el projecte. Han passat no 4, sinó 5 anys i el solar de 12 hectàrees que ocupaven les antigues casernes, on també s'havia projectat un gran parc de 22.000 metres quadrats i un poliesportiu municipal, no ha variat gaire. Està pràcticament buit. De fet, el dos, els dos equipaments que ja funcionen, que són l'Escola Eulàlia Bota i la Seu dels Mossos d'Esquadra, s'havien construït eh, abans de l'aprovació del planejament i en aquests cinc anys, des de l'aprovació del planejament, només s'ha aixecat una promoció amb 2, 221 habitatges, protegits de lloguer i part del centre sociosanitari. Davant d'aquesta paràlisi, eh, dues associacions de veïns de Sant Andreu, Sant Andreu de Palomar i Sant Andreu Nord, Tramuntana, amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, van muntar ahir un acte festiu i reivindicatiu per exigir la revitalització del projecte de les casernes. L'acte va consistir en una visita d'obres i un pastís d'aniversari per commemorar els cinc anys que han passat des de l'aprovació del planejament. És molt greu que després de cinc anys s'hagi avançat tan poc en un projecte que s'havia venut com un gran projecte de ciutat, va comentar ahir el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, Genís Pascual. Els avenços, segons Pasqual, són pràcticament inexistents. Els pisos de protecció social que s'han construït encara no, no estan del tot acabats i els seus inquilins no està previst que hi entrin a viure fins al setembre. Les obres del centre sociosanitari estan al 40% i ningú parla ja, i això és el que més desespera els veïns, de l'escola Bressol. La residència per a la gent gran, el centre cívic, la biblioteca, el poliesportiu, l'albert de joves o la residència d'estudiants. La prioritat són els habitatges protegits, l'escola Bressol i la residència per a la gent gran, subratlla el president de l'Associació de Sant Andreu de Palomar, que opina que no té sentit posar com a una excusa les retejades, perquè aquests equipaments responen a necessitats que el barri té des de fa més de 5 anys els veïns no accepten que els projectes de les antigues casernes estiguin en situació de letargia. I més quan alguns d'ells, com és el cas de la residència per a la gent gran a Sant Andreu, no n'hi ha cap de pública, ja tenen el projecte fet i no comencen per falta de finançament. Pasqual entén que la situació és inadmissible i anuncia noves mobilitzacions per continuar exigint que es facin aquests equipaments. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem aquest programa d'avui. A on ens portarà aquest programa? Doncs encara no ho sabem, però esperem que ens porti a bon lloc i que a la una doncs, haguem pogut fer un programa que vosaltres mateixos hagueu estat contents de poder escoltar. Així que ara el que fem és facilitar-vos les nostres línies de contacte novament per si ens voleu posar-vos en contacte amb nosaltres. Un és el número de telèfon, el 93 345 64 54, i l'altre és el mail, que és informatius.com rrtv Ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. A continuació, la fusió. La fusió de la diva del pop Paulina amb el rei del electro latino, com you know yeah, yeah. David. Dance, everybody's getting hot in this party, move, everybody, single ladies, single ladies. Yo no te pido nada, tan solo una mirada, noche desenfrenada, compartes mi almohada, y si no quieres estar conmigo me dará castigo ya te sigo lo repito y digo si no estás conmigo no estarás con otros, algo mi amigo. De ti está acabando conmigo algo de mí se está muriendo contigo cada minuto se en un circo, y cada sí se sube arte sé que está con gana que esté contigo a sola si quieres te enamoro. si quieres te doy bola 20 conmigo haceré yo sé que también quiere que paulina te prenda el por y mujeres La senyora Paulina Rubio acompanyant-nos en aquesta tarda d'avui i hem de dir que també un, el tema es diu Algo de ti. Doncs alguna cosa de ti traurem en aquest programa. El que sí que hem de fer ara mateix és escoltar una informació que ens arriba directament des de les casernes de Sant Andreu. Hem de dir que el centre sociosanitari de les casernes de Sant Andreu no es tragués fins al 2013. Les obres del centre sociosanitari que s'està construint al solar de les antigues casernes van començar fa poc més d'un any. L'exconsellera de Salut Marina Geli i l'alcalde Jordi Hereu van presidir l'acte de col·locació de la primera pedra el 5 de maig de l'any passat. Llavors la consellera va demanar disculpes als veïns pel retard del projecte i va anunciar que s'estaria a punt a la primavera del 2012. El nou conseller de Salut Boi Ruiz, però, ha donat una nova data als veïns. En resposta a una pregunta al Parlament, Boi Ruiz va assegurar que el complex sociosanitari estarà actualment al 40% de la seva execució i que no estarà llestit fins l'any 2013. Els veïns han acceptat el nou retard. Fa més de sis anys que esperen, amb una certa resignació. Fa temps que la construcció s'ha anat alentint, comenta el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, Genís Pascual. La bona notícia, però, en opinió de Pascual, és que en un temps de retallades les obres continuen, el nou equipament sociosanitari que s'està construint al solar de les antigues casernes inclou un CAP, un centre sociosanitari i un centre de salut mental. Les obres han estat promogudes pel Consorci de la Zona Franca i el pressupost és de 35 milions d'euros. I una altra informació que ens porta a parlar dels empleats de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu que surten al carrer i precisament sortiran demà mpleatge de la sanitat i veïns de Sant Andu han sortit el capll per fer sentir la seva veu contra les retallades. És en aquest sentit que treballadors del cap de Sant Andeu, l'Associació de Veïns de Sant Andu de Paloma i l'Associació de Veïns de Sant Andéu Nord Tramuntana lamuntana pensan tunar a retallar, cada dimecres a les dues la meridina, com ja vam fer la setmana passada, per protestar contra la supressió de serveis que comportarà el pla de retallades que està enistint al govern. Veïns i treballadors del CAP no cediran les seves reivindicacions i continuaran tallant la meridiana cada dimecres fins que no se'ls doni una resposta a les seves queixes. I ara parlem de la línia 9 del metro perquè les obres d'aquesta línia, de la línia 9, causen problemes d'inseguretat. La construcció de l'estació definitiva de la L9-L10 a la Cruixa d'Honduras i Sant Antoni Maria Claret la línia utilitza ara la parada i el túnel de Felip II, que en el futur serà per a la, la línia 4, eh, concentra una espectacular quantitat de maquinària pesant. Els treballs ofeguen literalment voreres, comerços i portals dels edificis. Tant el ve, els veïns com els responsables de locals denuncien que les pantalles per reduir el soroll creen autèntics túnels on augmenta la inseguretat. Han demanat sense èxit que es redueixi la seva mida però llavors no complirien la normativa. També han sol·licitat, en resultat infructuós, la instal·lació de càmeres. La proximitat de la Meridiana com a via ràpida d'escapament, afirmen, ha facilitat l'acció en atracaments comessos els últims mesos. I avui no sabeu on es troba la Mireia Gutiérrez, doncs si l'aconseguiu veure pel, per allà al carrer Malat, eh, tindreu premi. Per tant, eh, ara d'aquí uns minuts el que farem serà connectar amb ella després d'escoltar una mica de música. Fins ara! enamorat i fortunat i si fortunat i no s'estancar no cantar Las mujeres son un peligro Las mujeres son un peligro Las mujeres son un peligro Molt bé, doncs ja ens, ja ens ha quedat molt clar que les mujeres són un peligro aquest, <ríe> aquest senyor eh, l, l, l quedat, eh, lluit, eh, el l'Elite s'ha quedat lluit del que acaba d'estar dient eh, per antena Ara, el que connectem ara mateix és amb la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, on et trobes avui? Estic l'Agència de Viatges Sant Andreu, aquí al carrer Malats número 19. Al carrer Malats número 19, a l'Agència de Viatges Sant Andreu. A Sant Andreu, sí. I què és el perquè... que ens pots explicar des d'aquí? Doncs, bàsicament, preguntem diverses coses que els destins més habituals que es oh. demanen són Balears Canàries el que és turisme fluvial, que és d'agafar el teu baixer i anar llocs com per Europa i per aquí, i els creuers, és a dir, que es porta més costa uh -huh. que de muntanya. O sí sigui que la gent prefereix anar de platja que no pas a la muntanya. Sí, de platja i de riu que a la muntanya. Molt bé, doncs et, et passo un moment amb la, amb la Belén. Dale. Hola, Mireia. Hola. Hola. Mira, m'agradaria saber si aquest any la gent s'està decidint més pel turisme nacional o si està viatjant més a l'estranger. Doncs espera que ho pregunto. Eh, sí, et passa perquè... a l'amunt? Sé que, sí, que porta sí. aquí 17 anys treballant i sabrà té més informació que jo. D'acord. Molt bé. Merci. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Digues. Mira, m'agradaria saber si aquest any... La gent s'està decantant més per al turisme nacional o si està viajant més que a l'estranger? Bé, bueno, aquesta nit la gent s'està tirant una mica més per pel que és el tema de costes, Canàries, Balears, uh -huh. uh, fent, rutes, fent rutes per dintre d'Espanya uh -huh. I, i després, bé, bueno, nosaltres com que som especialistes en el tema del turisme fluvial, pues, uh, també he molta gent que va cap a la zona de França per fer escadals de França. Uh -huh. I la crisi està notant uh, a... Aquest, el, ara, a l'hora de demanar un viatge? Sí, sí que s'està sí notant. La, veure, la gent anava a fer viatges més grans, duraven mm. més dies, ara els fan més curts, estan més a prop, i mirant una mica el pressupost, abans no miraven tant, i ara vam, si abans d'anar a motels de 4 estrelles, ara tira de 3, i si anaven de 3, se'n van a més senzillets de 2, o més senzills de 3. Oh. Mm -hmm. Doncs et presento la Jaima, que et vol parlar amb tu. Molt bé. Hola. Voldria saber que aquests viatges, la majoria que són familiars, o parella, individuals... Perdona, no et sento. Em deies? Ah, que et deia que si la majoria de viatges que es fan, si sí. es fan en família, perquè hi ha descomptes, o es fan en parella... Bueno, a veure, depèn una mica de, de, de, de cada un, no? No perquè hi hagi descompte de nens, vindran a família, vull dir, hi ha gent de tot, tenim famílies, tenim gent que una parella, tenim... Eh amics, per gent que viatja sola o sigui, això és com sempre no? uh -huh. una mica de tot doncs també et presento a la polisalines. què tal Montse? Hola mira, una pregunta no sé si eh, t'has vist a, a, ara la necessitat de fer una, un, uns paquets especials o alguna oferta o alguna cosa així que puguis dir-li a la gent perquè si, si es mostra interessada va uh, bueno, veure, hi ha una mica d'ofertes de tot. Ara, des de jove, estan sortint ofertes uh, per Itàlia, per uh, Païs, Païs, Països Baixos, per, per Grècia. que va ser que El tema de Grècia està una mica complicat per anar cap allà ara. Llavors, clar, per moltes ofertes que hi hagi, no sé si hi haurà molta gent que anirà no sé cap allà. No. Madeira també estan molt bé. i ha paquets de Madeira, s'ha votat d'uns 600 euros a l'avió i a, a l'hotel... Uh -huh. uh, el tema d'això aquest dia, que som especialistes, nosaltres del turisme fluvial durant el mes de juliol hi han ofertes força bones, que hi ha quasi bé d'un 40% de descompte. Eh, la veritat és que ha, pel mes de juliol hi han forces ofertes. A l'agost, uh, a veure, està la cosa complicada perquè, tot i que hi ha crisis, la gent que viatja és al mes d'agost i les coses estan bastant plenes. Llavors, ofertes ofertes reals pel mes d'agost no n'hi han gaire. ja. Uh -huh. yeah. Doncs, Montse, tu portes 17 anys aquí lligada a l'agència de viatges. Uh -huh. com porto, és... Aquí a l'agència de viatges sí. porto 17 i 20, al barri em porto 26, ja. Déu-n'hi-do. I, <ríe> sí. I ets, ets d'aquí, del barri? Sí, som d'aquí, del barri. Ah, veus. Uh -huh. Doncs això ja és, ja és important. Has vist com l'evolució que hi ha hagut en aquests anys de, del que són el, els viatges? Hi ha hagut uh -huh. una... ha anat creixent o, o s'ha anat estancant? A veure, ha anat creixent. Abans la gent que viatjava era gent molt puntual uh, i ara viatja tothom. Uh -huh. mm, llavors uh, realment hi ha hagut una una modificació de clientela i i ara tothom s'atreveix a viatjar. Abans la gent tampoc no parlava tant en idiomes com ara uh -huh. i això pues, també fa una mica a la gent. Uh -huh. Uh -huh. I en aquests 17 anys què, què ens pots dir així alguna anècdota que hagueu tingut aquí a l'agència? Hostes. Valla, <ríe> he veure a pensar. Ben sí, sabia. No Algun vol cancel·lat alguna cosa així. Ai, sí, meva mi va ara, encara agafat així. Hoste <ríe> no m'han becat. Eh? Mira que ens han en passat de coses, eh? Però no m'han cap no m'han becat. Ah, uh, mira, uh, sí. Recordo aquesta, que aquesta és, és, és divertida. Fa molt molt molts, molts anys mm. l'oficina d'Iberia estava a la de l'Espanya, mm. ¿vale? pues, bueno, fa, de... fa pocs anys, o sigui, t'estiparen de fa 4 o 5 anys, van a una persona a l'aeroport, eh, saps que segons cinc paquets si són de majorista, a la documentació te l'entregen a l'aeroport, perquè vas al museu de la majorista i la majorista et donen els bitllets pròpiament de viatjar doncs aquest senyor setmana a la majorista, entrega la nostra documentació, li dona els bitllets, li diuen, vaja, ara, vaja a embarcar aquí la maleta aquí davant a Ibèria. I el senyor va agafar el taxi i se'n cap a les oficines, que ja no existeixen, d'Ibèria, de la plaça Espanya. vas uh -huh. doncs, clar, eh, el senyor que no es presentava el vol, fes-lo per l'altaveu, el noi de la majorista, però si és que aquest senyor sí que, sí que ha agafat la documentació, si sí li que no és a embarcar aquí davant a Ibèria i el senyor se anat amb el taxi cap a les oficines de, de Plaça Espanya, no sé a què fer, Clar. perquè el senyor li va dir, vés aquí davant, que tens i veia, aparcar la valeta, i el senyor va faltar -se, i anar cap a Plaça Espanya. Clar, evidentment aquest senyor va perdre el vol. Sí, sí. sembla sí. que sí. Tendia el senóton apagat. Sí, sí. <ríe> <ríe> Coses així, doncs pues, vàries. Molt bé, sí, doncs sí. Eh, ara mateix doncs el que volem és que ens expliquis una mica també el, el, els trajectes que, que es fan també per vol o per, o per tren. Uh -huh. Quins són els que, els que tenen més, més sortida? Suposo que ara en aquests moments els del vol, no? Els que avió. En aquests moments, eh, per exemple, eh, els, vols, eh, els vols a Madrid pràcticament no hi són, perquè se'ls està menjant a l'Ave, i mm. llavors preten tots els viets a Madrid són amb Ave, eh, perquè comences a fer càlculs de preus i horaris i acabes arribant a la mateixa hora o una mica abans, i si de que si vas amb aviós d'agafar un taxi el que sigui fins a l'aeroport el temps d'abans i després que et deixa l'aeroport de Madrid a l'esquimbamba i torna cap al centre, acaba sent el mateix ara amb el tren que a l'avió. Sí. I llavors, bé, bueno, eh, clar, a nivells d'ara de vacances hi molta gent que ha hagut d'agafar l'avió doncs, per les zones aquestes Balears, Canàries, els les capitals eh, d'Europa que tinguis més a prop per poder fer les escapades... Uh -huh. El que sí que està clar és que vosaltres a, a, a l'estiu és quan us, troc, us toca treballar més, no? Sí, sí, sí, aquí la gent, la gent fa jornada intensiva i nosaltres també la fem intensiva uh -huh. <laughs> la, <laughs> sí, la gent la, es fa la intensiva fins les 3 de la tarda, 5 de la tarda i nosaltres fem la intensiva fins les 11 de la nit uh -huh. Doncs ara la Belena et vol fer una pregunta sí. Hola Montse, una altra vegada Hola, la Belena, digues Mira Eh, llavors, ara, per viatjar el que és a dintre d'Espanya, la gent ja no agafa l'avió, agafa més el tren, llavors? Uh, bueno, a nivell de Madrid Centro, sí. I a nivell de d'altres llocs més lluny, pues, no tant. Uh -huh. No tant perquè, tot i que vas a alta velocitat, llavors comences a mirar i sí que llavors et val la pena l'avió perquè sí que trigues molt menys que abans, però estem parlant de que per la Sevilla eh, s'estriguen 5 o 6 hores, amb el que l'avió sí que et surt més de compte quan ha temps d'arribar. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. I la Xaima ah. també et vol preguntar? Bueno, actualment, amb internet i tot això, saps que hi ha moltes agentes de viatge, i... o sigui, pàgines especialitzades, sí. uh, amb, ofert amb ofertes molt bones. Uh -huh. Us estan fent la competència o es, o es nota? A veure, és que hi ha una cosa que la gent no sap. Darrere d'aquestes webs hi ha una agència de viatges. Jo tinc aquesta web també. Uh -huh. Saps? Llavors, uh... qualsevol web d'aquestes amb preus especials estan comprant amb una agència de viatges. Sí. I... Siga, siga. Sí. Uh -huh. a veure, The... jo, per exemple, a mi, jo també tinc una web on la gent uh -huh. pot, pot comprar i on pot, eh, es pot comprar amb aquests preus. I on hi ha més clientela? O sigui, què visiten més, l'agència o la pàgina web? L'agència. L'agència. Sí, perquè uh -huh. la gent, ve veure, està en una pantalla decidit quin hotel d'aquests cinc o d'aquests deu que m'està en la pantalla agafo, uh, si no tinc un professional que em pugui dir uh, on quin hotel llegeixo uh -huh. i on vaig, doncs hi ha gent que no que no vol, o sigui... I per desconfiança, també, no? Per desconfiança. A veure, uh -huh. ja sí, sí que hi ha webs que tampoc són d'agències de viatges, llavors aquestes, a veure, és les que hi ha els problemes, de que, bueno, que si tens algun problema, després quan arribes allà no tens cap tipus d'ajuda ni cap tipus de solució. Uh -huh. Però les que en darrere d'una web hi ha una agència de viatges, bueno, és assentar-me davant meu i explicar-me què és el que vull i jo oferir-li davant el que vol o en uh -huh. comptes d'anar a l'agència de viatges... Ho miro una a la pantalla de l'Agència de Viatges i decideixo jo i sóc jo el que m'equivoco a l'Elegir un hotel o un altre. o well, Saps? Clar, sí, hi ha gent que, un bueno, no, els agrada preparar el, les seves vacances i a trobar-se yeah. o no de, de cara a, a les seves vacances o no, hi ha gent que prefereix que el, el professional que sap més a l'hotel que li pot anar millor amb aquesta persona per les característiques d'aquesta persona, d'aquesta família, d'aquest grup li pugui recomanar sí, sí. I Montse, això va per grups, és a dir eh, les persones grans prefereixen l'agència i els joves prefereixen la, la web o, o no? O com és? Eh, mira, l'altre dia una noia em va donar em va explicar una cosa i a més és que va molt relacionat amb això no? em deia la meva mare eh, quan era jove Uh, quan venia algú a dinar a casa feia els pollastres, ho feia tot, es passava tot el dia cuinant, preparant i tal. Diu, i conforme s'ha de més gran, al final ja acabaran de comprar la pollastra d'aç. Pues lo mateix. La gent jove que té més temps o té més bones de, de, de, de remenar, pues va entrar a la web, va mirar i no sé què. Conforme la gent va ser una mica més gran, torna a l'agència de viatges perquè prefereix que les professionals li muntin les vacances i perquè ja tampoc té temps, tant de temps per anar perdent yeah. I ara que teniu més feina als matins o, o a la tarda? Mm, tot el dia uh -huh. <ríe> vale. A veure és, és que sí. vera, pensa que nosaltres som una agència petita però que tractem amb clients donant la informació el màxim que podem i llavors eh, jo puc estar contestant un correu d'elevònic de a les 11 de la nit uh -huh. Llavors eh, tot el dia uh -huh. <laughs> molt bé. Doncs, mons esperem que continuï molt bé l'agència i que bé que, que funcioni molt bé aquest estiu perquè la gent doncs tingui ganes d'anar de, de, de viatge. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. És un tractat i vaig. Això, Això. Sí, que aprofiti les ofertes del 40% sí. Això. Això. Molt, molt bé Montse moltes gràcies adeu bon dia, bon dia. Adéu, adéu. molt bé, doncs ara veure si podem parlar amb la Mireia, ens diu alguna cosa la Mireia no. bé, doncs en tot cas ja tornarem a connectar amb ella més tard. ara el que escoltem una mica de música i tornem amb més informació fins ara si vien il vento da che l'incanto sussurramentre soffre tanto che si vuoi far siamo nati per amar com heu pogut escoltar, la gent té ganes d'anar de viatge, així que aprofitin les agències i que facin descomptes perquè val la pena, encara que sigui anar aquí al costat a França o a Portugal, doncs acostar-te una mica, doncs això, sortir de, sortir de casa, no? Sí, és a Espanya millor, no? Home, sí, també. Sí. No? So, doncs continuem amb d'altres informacions arribades a la nostra redacció, com per exemple que es ha aturat el tram central de la línia 9, s'ha aturat per fins a garantir-ne el seu finançament. El govern té aturades les dues toneladores que construeixen el tram central de la línia 9 de metro, així com les estacions, i no reprendrà les sobres fins que no en tingui garantit el finançament, que en cap cas no serà el sistema de concessions que ha permès pagar l'obra fins ara ni qualsevol altre que suposi pagaments diferits tipus mètode alemany. Tenint en compte que falta fer obra per valor de 2.380 milions i que la Generalitat només en té pagats 2.636 dels 4.547 d'obra ja feta, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat descarta mantenir un mètode de pagament que, amb les obligacions concretes fins ara, ja obliga a continuar pagant l'obra fins al 2044. Per un costat, el tram central no està prou avançat perquè la concessió doni al govern suficients recursos per acabar l'obra. I a més, el conseller Lluís Racudé diu que endeutaria molt més la Generalitat. El tram pendent s'haurà de pagar per una altra via i de moment la conselleria explora un crèdit del Banc Europeu d'Inversions. L'objectiu és poder acabar el tram entre zona universitària i Sagrera Meridiana en una primera fase amb la majoria d'estacions quan es tinguin els diners. El conseller vol negociar les estacions que s'aparquen per, per a una segona fase amb el nou alcalde de la ciutat, Xavier Trias. El calendari de posada en servei queda pendent fins a nova ordre. Per tant, no podran viatjar amb la línia 9, no vol dir que hauran d'aprofitar els altres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 La superfície construïda serà de 672 metres quadrats i el pati en tindrà 307. Cal dir que a Sanandeu també s'inauguraran 100 les escoles Bressol. La primera serà a l'antiditat veia, que substituirà i eixamplarà l'antic centre. En tindrà 119 places i serà oberta al setembre d'aquest any, tot coincidint amb l'inici del nou curs. L'escola Brassol Municipal Fabra i Croats a Sant Andreu de Palomar obrirà les portes al gener de l'ambient, amb uns 119 de places també. I parlem d'una novetat, com són els patis oberts que aquest estiu s'obren a les escoles de Sant Andreu. Fins al 31 de juliol, a l'escola Bernat de Boill eh, i l'escola El Sagré, les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Aquest estiu pots jugar, fer amics i amigues i passar-ho bé als patis de l'escola Bernat de Boill, eh, al carrer Mollerusa, número 1, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 7 del vespre. i eh, també, eh, de dilluns a divendres, de ansí, de 4 de la tarda a 7 del vespre i, i el dissabte de 10 de, de, del matí a 2 de la tarda i els diumenges de 4 de la tarda a 7 del vespre. I anem a l'escola al Sagré, al carrer Costa Rica número 26, eh, l'entrada és per la Plaça Hispano Suïssa, al carrer Garcilaso i eh, la gent pot anar els dies 12, ah no, eh, la gent no pot anar els dies 12 i 14 perquè romandrà tancat. Però de dilluns a divendres sí que et, sí que et pot anar-hi és de de 5 de la tarda a 8 del vespre i dissabte i diumenge de 11 del matí a 2 de la tarda. Temps de barri, temps educatiu compartit, és un programa que es proposa optimitzar els usos educatius dels temps dels infants, els adolescents i les seves famílies. Més informació a www.bcn.cat-temsdebarri. Molt bé, doncs ara escoltarem una mica de més de música i ja comencem... Bé, continuem amb la nostra habitual agenda. Fins ara. Que sentim <mics> no voy a morir Ya no me llames Ya no me busques Ya no regreses Aquí que sentim no voy a morir No me voy observando Pero es bello como un ángel También brillante Te mire <mics> caminando <mics> muy elegante Y me conquistaste Yo quedé enterrada en el lodo, le di mi sentimiento y corazón de plomo Y cuando lava, la bala salió lo reventaste todo Pero tú te equivocaste, piensando que me engañaste Yo no sé de qué colores cielo me pintaste Pero se acabó Man, el tiempo y para ti estar conmigo Ya bien. no me llames, yeah. ya no me busques Ya no regreses aquí, que sin ti no voy yeah. a que si no voy a morir yo no sé qué es lo que quieres tú pero ya se me apagó la luz El letrero enorme que decía I love you yo no quiero que vuelvas no quiero que vengas no quiero que cruces más por esa puerta si te marchaste sola baby para atrás no hay vuelta fíjate por donde saliste y observa todo lo que hiciste Toda no marcha tras el tiempo ya tú sabes el reto a que l'amor amor Serà un juguete para ti no, no. Muy difícil Molt bé, doncs nosaltres continuem el nostre programa i tenim a l'altra banda del fil telefònic la Mireia Gutiérrez que ens pot explicar alguna cosa més de tota aquesta experiència viatgera que, que ha tingut avui Hola Mireia Hola Doncs explica'ns, què és el que ens pots acabar d'explicar? Ré, volia fer 12 punts així breus que haha semblat així curiosos mm. i és que he preguntat que quina mitjana de breu es gastava la gent, bàsicament que demanen per grups i per famílies. I m'han dit que una mitjana d'uns 2.000 euros per vacances, Hola. però que tot és molt relatiu, que oh. hi ha gent que se'n gasta 200 i gent que més, que és molt, molt relatiu però que ens posen com una mitjana d'uns 2.000 euros. Doncs la Belén vol dir una cosa. Sí. Hola, Hola Mireia. Hola, Ben. Doncs voldria dir-te que sembla que per molta crisi que hi hagi la gent no vol deixar les seves vacances, no? Que és una cosa que la gent vol fer i si s'ha de gastar els diners, el's gasta, no? Sí, això sembla que sí que han notat la crisi, i diuen, que respecta l'any passat, però que fa anys que ja s'arrossega una mica. Uh -huh. Però les vacances sempre van bé per desconnectar. Doncs la Jaima <ríe> també et vol parlar. Sí, Mireia, que et deia que 2.000 euros per persona? Sí, uns 2.000 euros, de mitjana. Però que és un viatge llarg, curtet? Sí, jo crec que és ja en creuers d'aquest llunyany, ja que diuen que es porta... Clar, Balears i Canàries no et gastaràs 2.000 euros, però potser en un creuer sí, mm -hmm. per o sigui, família. O sigui, que per crisi que hi hagi, la gent s'ho vol passar bé, no? Sí, oi I tant, tant se val preu. Jo imagino sí. que després d'estar bé a tot l'any, diuen, eh, ens haurem, no sé, una miqueta d'honor, de relaxar-nos, de, relaxar de passar-ho bé una, una mica de temps, i, que, i si no és a l'agost, quan, no? Sí, hi ha gent que es passa molt de temps Estalviant només per les vacances sí. Així que aprofiten ja Aquests diners estalviats Clar. Molt bé, I si ens pots dir alguna cosa més Sí, bé, és una anècdota eh? sí. Però que Ens han dit que hi ha molts clients Habituals que tornen sempre A demanar a l'agència de viatges I que, uh -huh. per exemple, hi ha hagut Parelles que s'han casat I els hi han portat el viatge de noces I després han portat el viatge de noces Dels seus fills com? Clar, que, que primer, anava, primer han anat ells i quan han tingut els fills després han portat els fills no? sí. Com una tradició sí. molt, bé. molt bé Doncs que et vagi molt bé el dia Igualment Adéu Adéu, Adéu. Adéu. Adéu. Doncs ara nosaltres comentem algunes notícies que tenim d'agenda com per exemple el taller apren a fer castells a càrrec de la Colla Jove Castellera de Barcelona. El centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, us ofereix avui dimarts a les 6 de la tarda al taller Aprèn a fer castells a càrrec de la Colla Jove Castellera de Barcelona. Recordeu que l'entrada és completament gratuïta. I també volem comentar-vos que hi ha altres activitats si voleu gaudir avui, com per exemple aquest 1, 2, 3 Compte a Través que es fa a la Biblioteca del Bon Pastor. Així és, a través de passatemps, sopes de lletres i altres jocs, estets de llibres, la canella pot causar-se en una tiragornia d'històries i conèixer el món dels mags, els metges, la caputxeta o la ciutat, tot realitzant tallers de cada temàtica. L'activitat és gratuïta per nens i nenes a partir de 7 anys. El dimarts i dijous de tot el mes de juliol de 2011, de dos quarts de 6 a 7 de la tarda, no us ho perdeu. Això, no us podeu perdre, com tampoc no us podeu perdre aquella gent que sigui aquí, amics de la Nau Ivanov, la representació de Julieta i Romeo. Si tens el carnet d'amic de la nau, avui et convidem de forma gratuïta al Teatre Coliseum a la prèvia de l'espectacle Julieta i Romeo, que forma part de la programació del Festival Grec 2011. La direcció i l'adaptació de la tragèdia de Shakespeare van a càrrec de Marc Martínez i presenta la història de dos joves enamorats que en submergeix en un univers de contrastos on regnen les emocions amor... Odi, desig, rivalitat, passió, violència, amistat, ira i... Després de la mort? El càsting i els assajos eh, s'han fet a la nau Ibanop. Què és l'amor? Una malaltia? Un procés químic que té com a escenari el cervell humà? S'ho pregunta Marc Martínez en la seva eh, versió d'aquesta tragèdia de Shakespeare. Tot plegat per explicar la història d'un amor que s'enfronta al patriarcat i a l'Estat i que, d'alguna manera, marca l'inici d'una nova societat. Després de Super Rawal al 2003, Le Maniforti, vista al grec al 2007, i Stockholm, al grec del 2009, Marc Martínez torna amb la platea social regegint un clàssic. Julieta i Romeo és un projecte de platea social, una coproducció del Grec 2011 Festival de Barcelona i Bania Productions en col·laboració amb el Teatre Espanyol de Madrid i el Festival Shakespeare 2011 de Mataró. El joc és al Teatre Coliseum, que és a, a Gran Via de les Corts Catalanes, número 595. El dia és avui i l'hora és a les 9 del vespre i el preu és gratuït. Doncs ja us ho vam comentar ahir, aquesta és una de les actuacions o una de les representacions que us vam comentar ahir, però avui és l'últim dia, per tant no teniu excusa i podeu acostar-vos al Teatre Coliseum per gaudir d'aquest Julieta i Romeo. I aquells que no tinguin... bé, hem de dir que és, que és gratuït, però també és gratuït la projecció de la pel·lícula que es realitzarà avui a la plaça de la Trinitat. La plaça de la Trinitat acollirà avui a les 10 de la nit una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Robin Hood. Entrada gratuïta. Molt bé, doncs nosaltres ara que continuem amb el nostre programa d'avui escoltarem més música i després doncs, ja tornarem per fer el nostre recull final al final d'aquest programa perquè ens queden ja pocs minuts així que escoltem una mica de música i tornem. us la música que us, esteu, que us estem posant aquests dies, des d'ahir que gaudim de música tropical de música de diferents estils que el que pretenen doncs, és això, que el dia d'avui doncs, tu passis d'allò més bé i que gaudeixis de bons ritmes doncs ara, parlant de ritmes parlem de dansa, anem al carrer i veurem un espectacle que es diu Street Dance All School que realitza el Centre Garcilasso això mateix, el que regalcerà el seu número 100 és, us acudirà demà dimecres a les 6 de la tarda la representació de dants del cap a Street Tales of School, Més i Usdall. Street Tales of School, des del centre de d'antí, els esgotistes dies, amb sèrcia d'anys normal a l'esfam, han vist aquestes bases al meu fill. El logging, el cobbin, el boi i el, el, el, el jacquim, en una masterclass plena d'energia la majoria, la, majoria, la majoria, música, pasos, estils, i batalles. Mira, passat doncs ara intentarem mirar a veure pol si puc resoldre els problemes tècnics que tenim a, a, ara mateix i a, parlem de la lletra petita de descoberta, un taller que es diu Estiu de Còmic a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà eh, dimecres i dins del cicle Lletra Petita, Tallers de Descoberta, el taller d'estiu de còmic. És per a infants de 7 a 10 anys, eh, es diu Criatures Feroxes de Sipi Zap i Sape, a Kid Paddle, i l'entrada és gratuïta, o sigui que no hi ha excusa. I de dir que hem hagut de fer una inscripció prèvia per tal de poder gaudir d'aquesta activitat una altra activitat també que podem comentar-vos és la que demà ens acollirà a nosaltres perquè la Mireia se anirà cap allà així que podreu gaudir de Recull i Juga i Vine al Riu Demà dimecres de dos quarts d'11 a dos quarts de dues del matí, a la Llosa celebrem una altra edició del Recull i Juga. Es tracta d'una festa que, tres cops l'any, per Nadal, Sant Jordi i a l'estiu, organitzem algunes entitats, serveis i equipaments del Bon Pastor. Aquest estiu gaudirem amb el Treginer dels Jocs, una instal·lació de jocs de fusta, construïda artesanalment i de creació pròpia, amb una corruda de 25 estructures amb 45 jocs diferents. També en té jocs d'habilitat, d'ingeni i òptics, jocs de fusta de carrer per a totes les edats. Joc La Llososa al final del carrer de Sant Adrià i l'organitzen: Taula recull i juga avisnets.com, Biblioteca Bon Pastor, Cel, Cents Cívic Bon Pastor, Cibercasal, Jovenes Fronteres, Servei de Dinamització Juvenil i les ampes de Ze Bernat de Buil i Escola Bon Pastor. Molt bé, doncs ens queda ja pràcticament res, només dir-vos que esperem que ens torneu a escoltar demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda i també donar les gràcies a l'Enric, a la Raquel Martínez, que és a les Vies de So, també a la Belén Cano, moltes gràcies. gràcies, i a Poli Salinas, també moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, ja i a tothom. Ja, a Xaima, bé una cosa. Ben han no. No. no. Ben han dut. Ben toma. Sí. No, si això, al final al final mes ja veureu com ho de que es com sabrem nada, moria. Ja eh, pues. Molt bé. Don's nosaltres que marxem, ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Au, ciao. Adeu. Adeu, Si tu no sabes conseguir, gera toda la felicidad. Si tu no sabes cómo huir de la tristeza y la ansiedad, solo camina por la ca y aquí en paz el beso más histórico. Un beso para compartir y repartir la libertad. Un beso para combatir Con las penas que se dan. Solo camina por la calle y aquí en paz se el beso más...